رامان ده روبل ارزا احتته فعادی فيغېشا نهېبالې فېروتو ضا اسنی ص تا کا سرهې مثاللو والا نثالی داېرم تاپ ده رامانې دارو وشتلی دمالله را زمانې بل ارځای په رزیي تون جمع ضیا راځي که نه دوه مسییوطتون باه دي چې د موسیوطتونې مشاافکر دی چا سر دي دغه شي سره سره نو دیحت تا چې زماز ل چې دی نو هغه په پرده کې دی من نبارین د ووجې دغه شوونه چې بس لکه زما د ل د پاسه ټول غشي پرته دي وس پند راغل له دا یو مصیبت اریو مصیبت پښان دوست پنه دي دا زموږ د زل د پاسه پروته زلب کې دن لا قلال اریو دو پروته پا اوس پنو کی نفاسر تو ارا اصحابت نی سیابن زګر دې دنه کرچ اورسی کی ما ته غشه تا کاسراتین نسال علن مثالی اغه سوکه پسوکه ماتي ال تغشیر باندې پرات دی نه چغه شراژن غرب دغشی سره لګي سوکه ماتش فَسِرُتُ اِذَا عَصَابَتْنِ سِحَامُ تَاکَ سَرَاتِ على عَلَىٰ نِسَالِ وَلَا گِدُوْ ایشتی بگیو دو کہنا ایشتی لَسَالَ جَمَالٌ لِوَجْهٍ صَحَّ أَمَارِنُهُ أَنْ فُلَاذِي بِقَتْلِ الزِّيَادِ يَهْذَدُ مَنْ كَانَ فَوْقَ مَحَلِّ الشَّمْسِ مَوْضِعُهُ <الضي> فَلَيْسَ يَرْبُ رُوحُ شَيْءٍ وَلَا يَذُ naf sala jamii on na si taxmelowala sakolo oo daabaati le milaabo oo daeta nu yu ba fi bareza palaataabona na palaatazonnan na annaleh simo kasar ra makalaala xa donna pa je eda arza abu eda tara halal ta الله توفاارې ق هم پرره لو نه هممو ليسل جما ووجې نه دی خای صح ل را داسې مخپه سح اے هو چې پوزهای برابرې ولې ته وره دا پوونه چې ک وي سری بد لي دا پوزه برابرې که نه مخی دی و سره داسې خایست دی انفله عزی ي بقتهله ته د عزت من سړی پوزه چي دي دا پوه ختمول دي عزت باندې کړي دي چي عزت دی ولا ختم کو لکه پوزه چي رينه کړې وي شعر مطلب ورشي دي چي عزت دی ولا ختم کوه لکه سچې ده کړې دي عزت من سړی چي د ناغو عزت پرې کول دا پپو داغو پوزه پرې کول چي هغه د پوزي دا کوم چې کمې دا لکه عزت لکم کې دای باندې دار دي اته درنګې را دي من, من کان نا پاو کما حل الشمس موذو هو د چاچی د نور چه دنو محل اغد پاسه د شمس نوی د چا محل کی د نور د پاسه وی نو من کان نا پاو کما حل اسوک چی وی د پاسه د زید نور موذو زید ااو یی نړیله کوچت مرتا بایدان په لسه ير پاو ار اراده ار ار ار ار ده نو دیس شین پور کولی ولی شی ولای زو نو شی چې د ناس کا تک شی یا سودی الله جنت ورکړی به راځي دغه څه ته ارسو کې نه غندخ کده کیږي نه برګي غ الله بر رسول دی چیر پکې مکه وا نه چیر ملنګو کو نه شهر وای څه دی ولا ځکانه من کان فوقا محل الشمس موزو پله تیار په اوشه انواله یذو ولګې له شهر ننفسلا عجمعمي او ناسې تحمللو اصله چې د طور خلککې پرورت کويولی سکلو ذااتېې خللهسته او یو چې دی نو خاون د پنج هغه سبلوو زمارې نه لګ څنګه ژری و پنجو زمارې نه پیش بهکیمي نو هر اصلاح والا چې دنا هم بادر نه چېکن دا اصلله استعمال کې دا ګمنګړونه کې ادارهاعته نو یوبللهې بارې زته کله چې ولې دي وې ته داې د زمري باې دخکاره چې دغه تهتهسډې چنې کړي دي په لا ته زن نن نه ان نه للی ته یتهسیمونو دا ګمو کې چې زماری را ته خاانددي وایي ماچ ته سم کارو کوډګه تون خانددي خانددي نو تو ته بدي برابر بدي ک دی و را ته خاندي انکان نه سر کوم ما کاله دو نه کچې خوشحاله کوې تاسو سر چې ح ګې وایيسی وایي ان کان اثر رکوم ما قال حافظنا فمالي جرحا اذا ارضاكم الم دا غ زخم چتاسي خوشاله کړي مونږ ته درد نه ولالي دا غ زخم چتاسي خوشاله کړي مونږ ته درد نه ولالي مونږ ته دادو حتګرب زم مبارک نو چه سوي نو چه سوي نو دا خو یو جرح ده یو زخم دي دې زخم تاسو خوشاله کړئ هو موږ یې زردېشتي دا ته ځان لبستاب اورې دې زماب نو زما دی وای زماب پد ما کې دی وای فما لے جرح ان اذا ارزاكم علم کې څه کنه ها لګور خارج دا, دا پلانګي داو پلانګي داو دا دا ان کان نه چې سره خوشحالي کې پدی وای چېرې پلانګي دې رکھےږي خبرې وګڼلې او دا ایت یدن داسې وایې د دا یوچې شپې کې غوښتل انکان سررکم ما قال حاسدنا فما لجر ان اذا ارزقو الم دا لاندې لیکل دي انکان یا سررکم ما قالو حاسدنا یعنی کله چې خوشالیت اوسه راغله چې وایي حضرت ګردو موږ او قول حاسدنا فما المن لجر ان اذا رضيتو مثال کل جرح ننشته دې سره درد د غژخم لپاره کړی چې تاسو په دغژخم باندې چې دغه خوشاله یې مونږ ته درر ددي چې دغ نشته ا دا ته هر اضا تهحل وقد قدررو کله چې تو لر شي یو قوم نه او حال دا دی چې هغوی قادرر الله تو فه قوم ت جو داانه شي می د کووری یو ځای ک یابلسو او ته د یو ځای نه لړ شي اوهغي قادرر کتابیر ته را پر راحلونه هممون نو کوچ هغې کرد دی ت هغ کرد دی تا نه دی کی ج تا نه غواړي بسد رورکلورش لي تله باندې چې تاسو زده کیمامي او خلکو قدرت لري او تاسو سره خبره وو کی او تلر شیله غوډنه او خلکو قدرت لري چې تا پس راو دي او نه دی راو نو دا تک په حققت کې اغہی کړ دې ستانه دا چې تا کړې دې چې تا کړې او اغې نه وکړې نو په کار کې تیر اوسئ وکنه خو چې تا نو غوړې د پری ده پټم بني پټم بني پراهيلونو او څه دې اذا ترحل تعن قوم من وقد قدروا الله تفارئ قوم الله تفارقهم فالراحلون هم شرر البلاد بلاد لا صديق بها ناكار ذکرنا اكل دي تمالګری پکې نه وي وشر ما يكسو الانسان ما يسمو او شر دې ناكاردا چې کي انسان ما يسمو چې په دې باندې لګي چې عيب باندې دا کارو کې لګو الا كانيتوبو کې یار وبي توبو کې نو دا شي ډیر دی کس که څه خبره کو لري کور نو کې ادا بګیر نه کار دي لا تشكون الى ال ال خلقن فتشمتم <متحدث> شکایت نمکا پریاذ نمکا مخلوق تګ نی ځان پچی بهو خاندای شیخ الجریحي الى العقبه والرحمي داسدا لا تشكون په شان ذخد شکوي د زخمي مارغان او تا او باشو تا څه ډیر زخمي دي هغه پریاشت چاته باشیتا باشه به باها باها او دارنګ چې ده مارغان وتا او کارغان و ورغان وتا نو چې زخمي شي واخه منګ رازو چیرې شي بس تونګي بدباري وي زخمي یو کوتي ولم نشه ورله هغه ورادي نو تراله ینو ځا مارغان او تو کارغان او تو باخو ته چینه د دې شکایت کړي له کا ابو یخان انا چزو پکې ز خپل چټې وړو کومه زه سوب اغم کینې نو لا تشکو ان الا خلقین فتوشم توم خالق تک او مخلوق تک او لا تشکو ان الا خلقین فتوشم تهم شیخ الو جریحه ال العقبن